Старий генерал допив молоко, пройшовся, шкутильгаючи до дверей, повернув назад. Його дратувала з цього мужлана. Добре коли повернутися, буркнув генерал. Командувати червоним фронтом призначено Фрунзе. Жорстко проказав далі старий. І я б не хотів. Зупинився він, дивлячись у вікно. «Я б не хотів, щоб це були погані звістки». Але до кімнати вбіг офіцер, і в нього не був вигляд доброго вісника. «Кінець!» – крикнув він. «Задніпровська операція провалилась!» «Під Каховкою пропали всі танки!» сволоч Він упав просто на стіл, – і на губах у нього показалась піна. Рябий осавул генеральського звання миттю вискочив на двір, і звідти чути було його страшну лайку та безладну команду бригаді. Перекопська рівнина починається за Дніпром. Голе, чорне без межі, без ріки, без дерева, окремі села й хутори стоять рідко. Неосяжні володіння Фальсфейна оточують З усіх боків, мов море Утлі острови Сонце осіннє Недовговічне Рідко показується захмар Розкиданих, як Вінниче по небу Кінець жовтня морозний Хрустить суха й замерзла трава Весни дитинства Далеко Солоні і млі На рожевих берегах і чабанець Данило їде на коні землею свого дитинства. Він став уже чабаном, повним чабаном, правнуком Данила, сином Григора, Над ним осінь і гіркувате осіннє повітря степу. Ні жайбрунка в небі, ні чорногуза в траві, Ящірки поснули в землі, Цвіркунці позамерзали на смерть, І трави всі сухі. Сонце не гріє, тільки високо під хмарами Летять останні птахи вірій. Осінь. Перед Данилом встає прадід, Загублений на цій рівнині. Встають спогади дитинства. Топчу-топчу, ряст, шепотить він. Прадід згадувався лагідний і старий. Древній голос лунав Данилові в усі тяжкі хвилини його юнацького життя. І тоді, де знаходилась сила і відвага, де народжувалась пісня, від звуки волі трудящого роду. Данило оглядався навкруги, на бідний степ, наче вперше помітивши дитинство його. Він подумав, як він писатиме про це. У нього безліч мислей, про які треба розповісти людям. В його особі рід Турбаїв дістане слово на землі. Він напише історію свого роду, як він ішов довгим столітнім шляхом і прийшов у революцію. Вже хай прадід не рушиться в землі, правнук запам'ятав його слова. Та батькові злидні запам'ятав і напише. Це буде довга книга, і ніхто в ній не плакатиме, як не плакав Данило, батько його, дід та прадід, ївши гіркий хліб, обробляючи землю на пана та на дуків, б'ючися голіруч і не знавши способу об'єднатися з іншими злидарями. Книга буде про чотири життя, і його буде четверте. Кожне життя починатиметься в книзі з однакового дитинства. Однакові жайворонки співатимуть над чотирма, однакові трави шумітимуть під ногою.